بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالسايره امنام des alabamas des barmherzigen bei den mit heftigkeit entreisenden und den leicht herausziehenden und den unbeschwert dahingleitenden, den allem vorauseilenden, den eine Angelegenheit regelnden, am Tag, da das Zittern einsetzt und das Nächste hinterher folgt. Gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen und ihre Blicke werden demütig sein, Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden, wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind? Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Und sogleich sind Sie auf der Oberfläche. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فاأخذه الله هناك للآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إذ ذي هذه Geschichte Moses gekommen als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tuwa rief Geh zu pharao denn gewiß er überschreitet das maß an frevel dann sag hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern, und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, so sodass du gottesfürchtig wirst. Da zeigte er ihm das größte Zeichen, er aber erklärte es für Lüge und widersetzte sich. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. أنتُمْ أأَشَدّ خلَلْق آممِ السم أبنها رَرفع سَمكهاَا فَسَووهاَا وَأَْطَشَ لَلىها وَخْرجَضُحها وَْأَرضَ بعدذكَ دَحهاَا أأَخْرجَ منِنْها مأَهَا وَمرهاَا وَْجباللَ أرسها متَعلكْ وَلِأَامِك سيد schwerش oder der Er hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Er hat aus ihr ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Und die Berge, er hat sie fest gegründet. Dies als Niesbrauch für euch und für euer Vieh. <Sie> تلكبرى يوم يتذكر الانسان wenn dann der größte überwältigende umsturz kommt am tag da der mensch das bedenkt warum er sich bemüht hat und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand für jeden, der sieht. Was denn denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten und das diesseitige Leben vorgezogen hat, gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtsort sein. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ঃি মুম্ন হুময়ৌন বু ইতন ঔদম আঙ্গী der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag.